Han er her lige om lidt. Hvem var det du siger der var her? Det var ham du snakker med i telefonen sidste uge L.O.C. Nå no, den uh, unge mand der ringede til mig Jeg der vil jeg gerne have Du speaker til hans CD Åh oh, ja Ja det er fandme spændende synes jeg Hvem er han lige? Ja, han er en af de største dansk rapper i Danmark Åh oh, rapper ja fældst, Kæft jeg glæder mig til at ham oh, det for... Jeg går lige ud og henter ham Jeg kan se han kommer ind nu uh, Jeg henter ham Og så lader jeg bare jer uh, køre Så kan I bare vinke mig når I uh, ind og er færdige Ja okay Peter er yes. det hey, Tim? Er hey, det Tim? Uh, er du Tim? Ja, det er mig, uh, Lokiano. Nej, det er godt at møde dig, Tim. Jeg er uh, kæmpe, kæmpe fan her. Uh. Giv mig det. Shake the hand, yeah. man. Ja, okay, det, uh, uh, hvad, er det, hvad er det lige præcis, uh, du uh, ringede til mig for? Uh, jeg, jeg blev har lidt forvirret, uh, du ringede Jamen og det, sagde alle mulige mærkelige ting, jeg ikke forstod. Uh, Uh, at Luciano laver et nej, nyt nej, album. Nej, nej. Um... Tim, Tim. Jeg ja, ja. l det er, Du kan også bare kan mig l endnu nemmere end Liam. Det er, uh... Liam. Okay, det, det var noget, jeg kunne forstå. <laughs> ja, Liam. Jeg er min far fra Irland. Det er så... lidt nemmere, når vi taler <laughs> det samme sprog. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Vi kan også tale engelsk. Ja, ja det kan vi jo godt. Let's do it. Okay. Let's Tim, do Tim, it. Tim, Tim, Tim. Og det nye... var du ikke så. Uh... Ah, vi har lavet et nyt <laughs> album til, det, det, det er jo en dansk uh, albumtitel. Okay, ja, ja. Det ja, kan jeg. Ja. Når no, ja, du rapper på dansk, selvfølgelig. Ja. Jeg rapper på dansk. Okay, Kender ja. du noget? Uh... Der, der er folk, der rapper på dansk eller hvad? Vi er mange rapper, men der er sgu I kun en album. Sjælleno. En lug her nu, Luciano, ja. Ja. Okay. du? Uh... Har du hørt noget af min musik? Nej, jeg har aldrig nogensinde hørt øh, noget om dig eller dit musik. Ja, hvis du, jeg, prøver lige, øh, jeg vil gerne lige spille det et lille stykke, så du ved, hvem du, om du kan stå for det. Selvfølgelig kan du det, men... Det ja, er, nu får vi se i hvert fald. Jeg har lavet et nummer engang. Det er på en af mine første player. Det er jo øh, der hedder øh, på player. En På din plager? Du er en spiller, eller hvad? En player? Det ja, jeg er en player, men det her det er egentlig en player. Okay. Altså, jeg er en player, der laver player. Ja, yeah. okay, Lociano. Um... En plage. en, hvor der indspiller musik på og udsender den musik. En album, eller hvad? Ja, et album. Okay, nå, ja, ja. Så er, en er det en måske kan... bedre, at du siger album, end uh, player. For det er okay. ikke det korrekte vi... ord det på dansk. Det er dans. godt til alt, hvad du vil til stor fan. Stor fan til. Jeg er en kæmpe fan. Det er godt, Lociano. Men uh, jeg har lavet en play der hedder Inkarneret. Incarnated. Yes. Okay, ja. Yeah. Yes, precise. Du har været uh, i, du har været i uh, prison eller hvad? Du har været incarnated nej, eller hvad? Nej, jeg kan ikke lige sige, at sige, vi har haft en. Uh, du har ikke uh, været i prison. Nej, men jeg vokset op ude i 82. ti Hvis Nej er West for, the west side. for the west side. Uh, so det Westside, for det Westside. Så Okay, du kommer fra uh, Westside. Ja, yeah, det gør jeg, det gør jeg til. Det gør jeg, Tim. Simpelthen, til. Ja. ja. Men øh, der laver jeg en af mine plager, det er inkarneret, Og øh, du skal lige høre øh, en af mine største bangers, hvis du skulle, øh, skulle sige det bangs. selv. Ja, prøv at høre. Ja, jeg har du aldrig hørt den, Tim? Nej, det har jeg Det har jeg ikke. Jeg kan jeg lige få det frem til at rappe her. Femmer, pain, og oh, det er simpelthen dig? Det er mig, det er, Tim. Okay. okay. Røv, lide det, ikke? det er meget øh, det samme. Inkarner, player, banger, ikke kan kysse for min kækekis hænger. Okay, ja. Det er mig der kan Det var meget svært at forstå, hvad det var du lige øh, sagde på den. Jeg sagde inkarner, player, banger og ikke kan køs for min kækekis hænger. Hvad i alverden betyder det? I uh, essensen af det er egentlig bare, at uh, jeg har nogle kageiser, som hænger, og der kan I bare kysse, hvis I ikke er en player eller en banger. Hæng. Okay, Luciano. Ja. Det er meget uh, svært for mig at forstå, hvad det er, du lige prøver at sige, ja. man. Uh, Prøv at lytte til det derhjemme. Jeg er sikker på, at den, uh, du... Så lige men øh, jeg har hørt, at du var ikke fra Danmark ligesom mig, Nej. så det er måske. Øh, ja, ja. Vi er i samme boat, kan man sige. Ja, ja. Vi ingen af os kan forstå helt dansk eller oh, snakke ja, ja, ja, dansk helt rigtig I hvert fald opvokset i Danmark. Ingen os kan jeg... rigtig, øh, ja. hvad siger man, tale det korrekte sprog, men det, det kan, godt være. Det kan man, synes, det man det godt det høre meget på. Meget det kan man godt høre på din Nå no, okay, ja, jeg tror, jeg miste min jeg men okay, færre nok, færre nok til. Men jeg skal måske arbejde på, Liam. Det, ja, det, det, kan, det kan være... Det, men... det tror jeg. Ja. Så kan det være, at uh, du måske kan lave noget international music. Ja, men det har jeg ikke overvejet, men det er fandme et svært marked at bryve i. Nu har jeg jo fået hmm. kone og barn, så det, jeg har ikke så meget tid Du har kone og barn, ja. ja. Så skulle du måske bruge tid på det, ja. <laughs> i stedet for... Uh og rende rundt og sige uh, plager og bange. Ja, men nu, har, nu siger jeg noget andet, for jeg har lige lavet et nyt album. Det, her, uh, det er altså det, så sådan, du, du skal lave en speak til vi skal ligesom have uh, promoveret ja. det her, så vi no, kan ja, få solgt ja, nogle ja. Player, så Det var ikke? det, du ville... Uh... solgt nogle plager og mine banger. Ja, det var det, du ville have, ja. Ja, det her, uh, her selvproklameret megalomani. Selvproklameret megalomani? Jamen... Ja. Hvordan siger man det på, der, på engelsk? Selvproklameret megalomani. Self -proclaimed. Ja, bare sige det på dansk, det er fint. Jeg, jeg, jeg sender lige spiken til dig. Og øh, det er ikke så langt. Det, det skal bare være kort og godt. Folk ved, hvem jeg er. Vi skal ikke til at introducere mig, men øh, vi skal bare have det ude. Så jeg har faktisk lidt travlt, men kan vi ikke... Øh, jeg vil gerne hænge lidt mere ud med dig til... Jamen det, jeg vil så gerne, så gerne få um, det overstået, så det er ikke noget problem. Ja, vi har jo en banker -tid, ikke? Vi, vi, vi hygger os, ikke? Så, ja. øhm, kan du sige til mig, hvad jeg skal sige? Så vil jeg ja, det. hvis du bare siger... Øh, Album ude endnu. Selvproklameret. Megalomanie. Liams nye album er ude nu. Selvproklameret Megalomanie. Ja. Uh, uh. Sådan til ham. Tak for i dag, Luciano. Okay, ja. Yeah. Det var godt at møde dig i hvert fald. Kan man sige. Put it, put it there, Ja. Run yeah. the bang of the hand. Du kan bare give mig et almindeligt um, um, handshake. Det er, det er fint. Arh, du behøver vi ikke, ikke at daske på Så, det, så gør vi det på ligesom i udkommet. Well, let's pull Ja, så gør vi ligesom udvævre. Øh, Follow West side. Du har fisk 10. Kom her, med den til. Hvad vil Tim. du have jeg ja, her? Ja. Sådan til. Oh, det gør lidt Det gør uh, lidt godt øh, det der. Jeg glæder mig til at arbejde videre med dig. Ja. Du får med en ja. fed fyr. Okay, log nu. Tak fordi du kom forbi og lod mig. Ja, øh, sæt tak til. Ja. Follow West side. Okay. Inka, nej. Det var der en v en varmelig person Peter. Hvad? Hvad skulle vi... Hva, hvor, hvorfor render vi rundt og laver den slags... Har uh, det fedt? Hvorfor går vi rundt og laver den slags uh, support projects? Support projects... Hvor... Det, det, det, det er jo også det gavner mest det her. Hun, nu får vi fandme fa dit navn ud. Alle elsker, jeg, kunne, jeg, jeg, jeg kunne ikke forstå et ord, han sagde. Og så kommer han og siger, at jeg skal lave en speaker til hans nye lortealbum. Han vidste ikke engang, hvad man siger album. Hårdt irriteret for han gør. Han er jo dansker. Han tror det hedder pleje. Nej, nej, nej. Altså okay. Pizza, er, var det mig eller dig der taler mig et lug her Ja, men han er jo oceaner. Er det uh, er det bare lidt mere oceanisk end mig. Altså, han, han, prøver, han vel, har nok prøvet at sige pleje. Han plæde. taler vel dansk. Pleje, pleje. Altså, så han godt kom Peter, til at sige Jeg plæde. hørte, hvad jeg hørte, og det gjorde du ikke. Nå, men det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, men uh, no, det er... men ja, jeg vil gerne have at vi ikke rander rundt og laver den slags. Uh, Åndssvage sideprojekter, Fordi vi får intet ud af den der. Tim, det var meningen at det skulle være en af de største oplevelser, vi har fået inden for det her firma. Det er jeg føler mig, øh... mig abused. Nå. No. Og det håber jeg, at du forstår. Øh... Kan du forstå? Ja, det ved jeg ikke. Det jeg kan ikke Ej, se, Okay, det Peter, så må vi se, hvad vi får lavet i dag. Resten af dagen. Nej. Tim, kom nu. Altså, vi har, vi har virkelig meget på programmet i dag. Vi, øh... Jeg tror lige, jeg sætter mig her. Ah. Tim, vi skal jo også have lavet nogle speaks Sådan. til uh, det, det der upcoming event. Hvad? Hvad Undskyld. vi skal også have lavet det der upcoming. Undskyld mig. Vi skal også have lavet det der speaks er til der... det. er fordi vi skal have lavet lige her speaks til det der upcoming event, som sker i Royal Arena med CS:GO Blast Pro Series. Ja, igen siger du noget, der er fuldstændig vulla vulla. Kender, kender du e-sport? E-sport. Ja, det gør jeg måske. Det er computerspil. Det er et Åh, ah, ja, computer, ja. Og de kommer til Royal Arena i København. Okay. Kæmpe arrangement. Ja, Og, øh... de skal spille computer i øh, København. Ja. Okay. <tryk> Jamen, det var det meget spændende, Peter, men hvad fanden har det med mig at gøre? Jamen, Tim, jeg har jo, altså, jo flere ting vi laver, jo flere jobs får vi. Og nu har vi fået et andet stort job. Royal Arena Blast Pro Series hedder turneringen. Okay. Og vi skal... Det er, noget, det er første gang, det er gjort. Ingen andre land har gjort det her før. Vi skal, vi skal oversætte CS Counter-Strike Global Offensive Lyde til dansk. Okay, ja. Har du aldrig spillet Counter-Strike? Aldrig nogensinde? Nej, det har jeg ikke, Peter. Det, det der er der skudspillede, hvor Jeg ikke om, år Så når du er klar... Så det kommer i, min stemme kommer ind i uh, computerspillet. Det gør det. I okay. hvert fald den her turnering. De det, det kan jeg godt lide, Peter. Ja. Det var en ordentlig job, du endelig fandt. Det er det kæmpe sige. kæmpe det her. Det må jeg sige. Det, Peter, endelig så, for, for, så gør du noget, der... Fedt, mand. Der det er virkelig imponerende. Jeg, jeg elsker, når du er glad, Tim. Old Tim. Jeg Jamen, jeg det må jeg, jeg sige. Ja. Ja. Det er Tim. Ja, det er Tim, ja. Skal vi uh, gøre det som... Uh, skal vi bare gå i, lige uh, ud i det, som man siger? Ja, yeah, jeg synes, øh, hvis vi starter med... Affirmative. Så skal du sige... Affirmative. På dansk. Hvordan Og jeg siger jeg det? Sige affirmative. Hvordan siger jeg affirmative? Er det... Øh ja, tak. Nej, det er mere... Modtaget. Modtaget. Okay. Og så skal du sige det med sådan en her... Affirmative. Stemme sådan en... Du lyder som en, der er fra militæret eller noget. Affirmative. affirmative. Affirmative. Affirmative. Affirmative. Men du skal sige det på dansk. Okay, modtaget. Så hvis du siger modtaget. Modtaget. Nej, mere sådan... Modtaget. Mod Når jeg skal uh, lave os Mu til computer-spørg. Vi, vi har mange, vi okay, okay. skal nå. Okay. <coughs> okay. Modtaget. Måske er ja, jeg lidt for meget at viske, faktisk. Okay, jeg prøv siger igen, Peter. Modtaget. Hold kæft, Peter. Modtaget. Det var godt. Det var godt. Jeg kunne mærke den. Ja. Så har vi... Hvis man... Jeg følte mig som en terrorist. Ja, okay. De bad boys. Ja, men øh, ja, den, den kan vi lige diskutere senere. Der er ikke så meget at diskutere, men lad os gå videre, Peter. Kom så. Så har vi den her. Blinded. Det er, hvis man ikke kan se noget, fordi der er en, der kaster en flashbang. Så siger man, blinded. og så ved de andre, at man er, blinded. og så skal man sige blinded. på dansk. Og det er, blinded. oversat til dansk, er blindet. Blandet? Ja. Okay, så I er, jeg bliver blandet? Ja. Jeg så bliver skal du sige, og så siger jeg, ja. så du, du, skal du, skal, du skal give udtryk over for dit hold, at nu bliver du blandet. Okay. 3, 2, 1, nu. Blandet! Den var god. Skal vi prøve igen? Det behøver vi ikke. Den var god. Okay. Så, Vider, har, vi, så har vi den her. The bomb has been planted. Ja, så skal okay, vi have det på det dansk. Der, de så du siger bare på dansk. Er du klar? Men det, du, du siger, jeg siger det på engelsk på dansk. Du kan måske fortælle mig, hvad jeg skal sige. Men det, bomben er Nogle blevet, gange så skal det også bare komme... Hvordan er det, du siger med man det, plantet? Er det plantet, eller hvad? Ja, eller afmonteret. Eller nej, nej, det er det, er det jo ikke. Det blik. er det jo selvfølgelig ikke. Det var forkert. Den er blevet lagt. Bumpen er blevet lagt ned. Er, nu, er, nu er bomben blevet sat. Den er blevet Prøv sat? Bumpen er blevet placeret. Kan man ikke sige, at bomben er blevet anbragt? Jo, den er måske bedre. Bomben er blevet anbragt. Jo, den er måske god. Bomben er blevet beplantet. Det tror jeg ikke er et ord. Til. Jeg tror, vi skal have... Hermed med bomben nu sat. Bomben er her nu. Bomben ligger her. Ja. Men her... Okay, vi siger, bomben er blevet... Her er bomben blevet plantet. Okay. Her er bomben blevet plantet. Nej, den er ikke god. Bomben er... Så så nu. blev bomben her bomben placeret. Nu er så, bomben placeret. Ja, for nej, det er ikke det er ikke, øh, stedorienteret. Det er jo egentlig tid. Det er jo, det er jo i det her sekund den bliver plantet, at så, så jeg siger nu. Der, nu er bomben nu, placeret. Nu er bomben placeret. Nu er bomben placeret. Ja, er du klar? Okay. 3 2 1. Nu er bomben placeret. Det var godt. Det var fandme godt. Du er flyvende i dag, Tim men jeg tager... Det gik også hurtigt med Luciano. Det var jo bare... Oh, Peter, ikke talt med mig om Luciano. Okay. Nej, det går i hvert fald godt. Så har vi øh, modparten. Det er vist antiterroristerne. De øh, diffuser bomben. Som siger... Bomb de, oh, de De tager bomben simpelthen. Ja, okay. Så nu er bomben blevet taget nu. Nu er bomben blevet taget nu. Ej, måske ikke det sidste nu. Vi nu har taget skal... bomben nu. Hvem er det, der siger nu? Det er antiterroristerne. Anti terroristerne Nå, okay. okay. Så er der nogen, der dræber terroristerne. Ja, eller de, de uh, afmonterer deres bombe. Oh, er nu, nu er bomben blevet afmonteret. Ja, prøv at sige det. Prøv nu sige er nu. bomben blevet afmonteret. Ja. Er du klar? Fordi, okay, ja. 3, 2, 1, nu. Nu er bomben blevet afmonteret. Lige i skabet. Kæft, det kører, mand. Så har vi... Uh, hvis nu antiterroristerne vinder over terroristerne, så har vi den her. Counter-terrorists win. Counter-terrorists. win. Counter-terrorists win. Te så man oversætter man... Win. Med anti antiterroristerne vinder. Okay. Vi har... Vi... vi um, nu vandt antiterroristerne, siger du. Antiterrorists. Nu vandt antiterroristerne. Men det er jo counter-terrorists. Ja, de... De er... Modangrebsteorister måske. Jeg tror, du er ude i et ord, jeg vil kalde for terrorbekæmpelse. Ja, det, må, det har du måske ret i. Det var du faktisk lidt god, der. Ja. Øh, terrorbekæmpelse vundet. Vi, nu vandt terrorbekæmpelsen. Terrorbekæmpelsen har vundet nu. Har vundet. Ja. Har, har, har sejret. Ja. ja. Så tager vi den. 3, 2, 1 nu. Terrorbekæmpelsen har sejret. Skide godt. Tak skal du have. Nu har vi en, der ikke er så meget... en. her, uh... de ryger ud af min i dag. Sådan, det er fandme men det er også fordi, vi har mange. Vi skal lå lidt af uh, Nu har vi Bring en, hvor on, du ikke Peter. skal... Bring si it on, Hvor du skal sige noget, men du skal spille lidt. Jeg skal spille. Er okay. god til rollespil Har du nogensinde spillet en karakter eller teater eller en rolle af en art? Rollespil. Konen. Konen. Rollespil. Nej, jeg har ikke spillet rollespil. Okay. Men vi skal, øh, vi har, vi har, vi har en dødslyd, som du skal øh, doppe, så at sige. Okay. Den lyder sådan her. Ah. Vi skal bare have en ny dødslyd. Det er lidt for tydeligt. Der er ikke nogen, der er ikke nogen dansker, der dør, sådan har, vi, har de fået den frem til Blast Pro Series. Ja. Okay. Han lyder for ikke for dansk. Ja. Eller. ja. Det er lidt for øh, dramatisk. Altså, ikke dramatisk, oh. men den er lidt for sådan nobeldød. Det øh, Danskerne dør lidt anderledes, har vi fået at vide. Okay. Så det yeah. skal ikke lyde sådan her. Ah. Uh, men mere en dansk død. Så prøv at se, om du ikke kan lave den. 3, 2, 1 nu. Ah. Det lyder mere som om, du er ved at dig. Hvordan, jeg Eller ved der ikke, suk. hvordan man øh, lyder, når man dør som dansker. Oh. Oh. Hvordan... Hvad er det, du dør af, der? Hvad er det er et der? skud i brystet, og så bløder jeg ud. Men hvis de får headshot, så skal det lyde sådan her. Oh, headshot. Alright. Um, yeah. Ja. Lad os prøve igen. Ja, jeg tror, at... Uh 3, 2, 1. Uh! Den var sådan lidt mere, dårlig, det var lidt fransk. Det var, var lidt, fransk der, ja. Det var lidt mere en fransk død. Det, der. det er lidt svært for mig at ramme den danske. Ja, det, den er også svær. Der er ikke så mange danskere, der dør uh! af skud. Vi er ikke så meget med i krig, så man har ikke så meget imperi, men... Ah! Ja, den var der af. Jeg tror, det var norsk, men vi skal bare lidt mere syd på. Okay, vi prøver igen. Ja, tre, to, en. Du høj helt over i Østasien der. Det rører jeg over i øst -Asien. Ja. Det var, det var sådan, det er sådan... Det har man set for meget på, på, på Vietnamkrigens dødsfald. At det, det er sådan lidt sådan, de lyder. Prøv, prøv lidt mere sådan fornuftig tilgang til, død, til døden. Og alligevel en bange tilgang. Men en, man du er ikke en kamikaze. Du er en dansker. Okay, jeg prøver igen. Ja, prøv nu. Arh! Der tror jeg tror vi havde fået i noget. Prøv igen. Uh! Ja, den var ikke så god. Prøv igen. Uh! Den var god. Den var fedt med god. Der tror jeg, vi havde den. Sådan. Oh, så er det videre. Var det godt? Jeg levede mig helt ind i. Kunne du mærke det? Oh, I døden der. Kunne du mærke, at du var en dansker død? Jeg kunne mærke, at jeg døde. Og jeg ved ikke, om jeg er dansker, men det var jeg måske. Det er lød dansk. Det var godt. Så lad os for helvede gå videre. Jeg er ved at være fuldstændig drained. Okay, så tager vi nogle... Øh, det kan nok være, at vi ikke når det hele i dag, men så tager vi lige... Det er meget emotionally draining, Peter. Er, skal, vi skal huske skal huske Den her challenge, du har fået mig på i dag. Det, det giver også gode penge, kan jeg lige godt sige, jeg lavede nu. <laughs> jo, men jeg tror, at det er noget dybere end penge, vi er ude i her. Det er noget Hvad, dybere end penge. Jamen, det er jo... Tænk som death, terrorism, counter-terrorism. Det er jo bare, bare computerspillet til Ja, men det er jo uh, real-life issues. Ja, men det kan man godt sige. Det forstår du vel, Peter? Jamen, det er jo bare... Hvad er der dør um, thousands of people til de ting? Til det terrorist? Forfærdelige ting. Ja. Og her sidder du uh, jeg tror, og uh, snakker om money, Peter. Men jeg tror bare, nøglen er at tænke på det som... Jamen, der sker jo ikke noget her. Vi har ikke krig. Vi dør. Vi, det er jo ikke noget, der præger os her. Det er ikke noget, vi ikke kender til. hvorfor oh, Så længe der er rent i din backyard, uh, så er det i orden, eller hvad? Jamen, jeg ved... Pua. Men ja, ja, lad os da tjene de penge. Kom så. Så har vi den her. Det hedder en flashbang. flashbang. En flashbang. Den er meget vigtig. Og det er den, der gør, at man, at man kan ikke kan se noget. Så er det er jo derfor at man bliver blandet ja. Okay, ja. på årsagen at oversætte til dansk Flashbang, hvordan yeah. siger man det på dansk uh, jeg ved det heller ikke altså, kan, det kan det måske swing. være en form for tåregas? eller er det noget helt andet ja, hvis torgas, det var længere end flashbang. den var måske kun 10 sekunder hvor man er blandet så det er sådan det er bang blang blang blandede blænd, bang blænd, et bang det siger bang, blændet. Et blændebang. Måske skal man også redefinere flashbang til bang, blændet. Hvad var det, Eller, jeg nej, skulle det var sige? Nej, det er jo selvfølgelig, igen. når man... Når prøv lige at de spille den igen. Lad være med at tale så forfærdeligt. Flashbang. Flashbang. Flashbang. Kan flashbang. man ikke kalde det for et, et blændebang? Et blændebang. Et jo, det blændebang. det er måske meget godt. Jo, ja, prøv at sige det. Tre, to, en nu. Blændebang. Ej, ja. lad mig lige... Jeg skal have mere kraft i næsen. Okay. Blændebang. Vent, lad mig prøve igen. Blænnebang. Blænnebang. Blænnebang. Blænnebang. Ja, blænnebang. Ja, den var god. Tak. Den tager vi. Den tager vi. Så øh, lad mig lige se her. Så har vi selvfølgelig også den der den, den skal vi have, når vi også har snakket om eh øh, Terroristerne vinder, ja. Yeah. Puh, ja. Tænkte, så prøv at, at det sige, uh, yeah, det er selvfølgelig bare computerspil sted, men prøv at sige, så vandt terroristerne. Så vandt terroristerne. Ja. Det lyder ikke særlig dramatisk. Uh, terroristerne har vundet! Hvem var det, der vandt i dag? Ja, det var terroristerne, Peter. Ja, så prøv at sige det. Hvad skal jeg sige? Terroristerne, så vandt vand de. Er det et øh, komisk spil? Er det nej, en, nej. Det er, altså det, det er en joke er, for dig. Er, nej, nej, nej. Det er et drabligt spil. Okay, men så, så er det måske bedre, at jeg siger med lidt dramatisk stemmeleje. Terroristerne har vundet. Ja, den er god. Prøv at sige det. Det er en trist dag. Terroristerne har vundet. Det bliver for langt. Okay. Trist dag behøver du ikke have med. I dag er det terroristerne, der sejrer. Er det måske bedre? Jamen, det er ikke hele dagen, de sejrer. Det er kun én runde, de sejrer. Okay. Så siger jeg, terroristerne vinder. Jamen, er ikke en så lyder det som, at de vinder. Terroristerne vandt. Det de, det? Den her runde vandt terroristerne, siger du. I den her runde vandt terroristerne. De, var god. Det er jo også langt. Runden vandt terroristerne. Hva, må jeg høre den originale igen, og ikke, ikke dit? Terrorists win. Terrorists, win. Terrorists win. Det er to ord, Peter. Win. Hvorfor får du mig til at sige 20.000 ord? Terroristerne vandt runden. Prøv at sige det. Terroristerne vandt? V har vundet? Ikke hele spillet, men de har vundet runden. Terrorists win. Det er jo terroristerne vinder. Ja, det har du ret i. Så terroristerne vandt, måske. Har terroristerne... Nej, nu har jeg den. Terroristerne sejrer. Ja, den er den noget godt? Så sig det igen. Calm me down, Peter. Tre, to, en. Terroristerne sejrer. Det var, det var godt.